It's summer Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, Viți ascultători, programul I-121. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 40 din Evanghelia după ea, în capitolul 9, verset pe care îl vom citi în curând, acompania de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de acestea, doresc să vă citesc un scurt articol, o scurtă reflectare asupra vieții de familie din zilele noastre, o reflectare care mi s-a părut foarte nimerită și demnă de a fi citită în fața ascultătorilor noștri. Atenție, deci, părinți! Moleșeala, îndeosebi în domeniul familiei, este vestită de multă vreme în scriptură. Ceea ce caracterizează în general pe copii este neascultarea lor față de părinți. Este specificat la 2 Timotei 3 cu 2. Și este trist să vezi chiar și în familiile creștine cum acest duh de nesupunere se răspândește din ce în ce mai mult. S-a spus că atunci când părinții nu stăpânesc copiii, părinții sunt stăpâniți de copii. Dacă nu sunt siliți asculte din cea mai fragedă copilărie, de părinții lor vor avea de întâmpinat greutăți considerabile. Încă se mai spune, aici adaug și lucrul acesta, Copiii care nu sunt bătuți de părinți ajung mai târziu să fie bătuți de poliție. Să nu lăsăm deci să se dezvolte la copiii noștri obiceiuri ale căror rădăcini nu le vom putea smulge mai târziu. Dar în același timp să ne ferim și de a fi tirani. Să ne recunoaștem în copiii noștri. Defectele lor sunt prea adesea ale noastre. Apostolul Pavel scrie în Coloseni 30 cu 21 Părinților nu întăretați pe copiii voștri ca să nu-și pierdă nădejdea. Să nu uităm, românul a dat un nume foarte bun copilului. Copilul este o copie a părinților. E adevărat, de foarte multe ori nu ne place să ne vedem pe noi înșine în copiii noștri. Am gustat și eu din neplăcerea aceasta, dar dacă suntem drepți, vom avea în vedere și acest aspect. Să ținem seama de vârsta lor, de lipsa lor, de experiență. Să fim noi înșine în școala lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce trebuie să facem. Să cântărim tăria alături cu harul și cu răbdarea. În ce privește educația, părtășia cu Dumnezeu ne învață că cel mai bun fel de a lucra este totdeauna legat de adevărata evlavie. Problema respectului datorat părinților nu se va pune niciodată copiilor ascultători deveniți majori. Și dacă, fiind tineri de tot, ei au învățat să asculte de părinților, mai târziu vor fi ascultători și ei de Domn. Mai am două gânduri, unul către copii și unul către părinți. Haideți să vorbim copiilor! Vă aduceți aminte că Saul, împăratul lui Israel, era în război cu filisteenii. Vezi întâi Samuel 17. Filisteenii au propus lui Israel să aleagă un bărbat izraelit care să se bată cu un bărbat de a lor filistean. Filisteanul ales de ei era un uriaș care măsura mai mult de 3 metri în înălțime, un munte de om pe nume Goliat. Când l-au văzut Saul și armata lui s-au spăimântat foarte tare și au luat la fugă dinaintea lui Goliat. Goliat acesta ieșea în fața armatei lui Israel și timp de 40 de zile, în fiecare zi, blestema și ocăra pe poporul Domnului ca să-i provoace la luptă. Dar în toată armata lui Israel nu se găsea nimeni care să aibă curajul să se bată cu el. David, viitorul împărat al lui Israel, pe vremea aceea era un copil cu păr bălai și fața frumoasă. Așa ne-l descrie scriptura. Fiind trimis de tatăl său pe frontul de luptă cu merin de la frații lui, l-a văzut pe goliat cum înainta și blestema pe poporul Domnului. Așa tare s-a necăjit el, încât a spus lui Saul că merge să se bată cu filisteanul. Saul s-a uitat la el și a spus că niciodată nu se va putea el măsura cu uriașul acela. La replica aceasta, David a dat următorul răspuns lui Saul și luați aminte ce răspunde. Împărate, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să iau oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău, leul și ursul, și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci au o știrea Dumnezeului celui viu. Domnul care m-a din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Iubiții mei copii, ați auzit voi ce a spus David? David se sprijinea pe Dumnezeul care l-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului. Când păștea turma și vedea leul sau ursul venind să ia o oaie, el alerga, lovea animalul acela fioros și îi smulgea oaia din gură. Ce reprezintă leul și ce reprezintă oaia privite în tabloul acesta? Foarte simplu. Leul este satana, cum se citește la 1 Petru 5 cu 8, iar oaia pe care încerca să o răpească din turmă este duhul de ascultare față de părinți, așa cum se vede foarte bine portretizat în Isaia 53,7, unde este descris Domnul Isus ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, așa n-a deschis gura. Iată acum învățătura de mare preț pentru voi, copiii. Dacă vreți, ca mai târziu în viață. Să puteți birui pe satan și păcatul, aveți grijă ca acum, cât sunteți încă acasă la părinți, să nu lăsați pe satana să vă răpească duhul de ascultare față de părinți. Și încă ceva. Dacă voi îl auziți azi pe Domnul, când El vă îndeamnă să ascultați de părinții voștri și să le fiți supuși în toate lucrurile, Domnul vă va auzi și el pe voi mâine când vă veți face mari și veți alerga la el după sprijin și ajutor. Și acum am spus către părinți un cuvânt și cu asta am încheiat. Am dorit și eu foarte mult să găsesc manuale care să mă învețe să cresc copiii și am căutat în multe părți, dar n-am fost satisfăcut de niciunul. Până când, întrebându-mă și rugându-mă, am înțeles din partea lui Dumnezeu, mi-a venit ca o lumină în minte cuvântul iubește. Iubește și vei învăța și într-adevăr, nu mi-au timp acum pentru că avem un alt obiectiv al programului nostru, dar cine învață să iubească cu dragostea cea duhovnicească este total diferită de dragostea firească. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre dragoste firească și despre dragoste duhovnicească. Cine învață să aplice dragostea duhovnicească în relațiile cu copiii, părintele acel ajunge un părinte fericit și copiii lui ajung de asemenea fericiți. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinte și programul care ne stă în față, ascultarea mesajului prin care să învățăm mai mult, să trăim într-un într Duh de ascultare față de Tine și de dragoste față de semenii noștri, spre slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Ca Isus să fiu în, mea, în Ca Isus să fiu în să Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după ea, în capitolul 9, din care citesc versetul 40. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe i-au zis, Doar non fi și noi orbi. Cuvintele acestea ale fariseilor sunt adresate Domnului Isus, după ce Domnul Isus spunea, orbului vindecat din naștere că el a venit pe pământ ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Se vede că ei s-au simțit atinși de spusele acestele Domnului sus și de aceea i-au zis doar nu fi și noi orbi. A fi lângă Isus e un lucru și a fi în Isus este cu totul altceva. Peștele lângă apă pe mal are o stare și când se află în apă are cu totul altă stare. Lângă apă, pentru el înseamnă moarte. În apă, înseamnă viață. Cei care stau lângă Domnul Isus, cum se arată de farisei aceștia, totdeauna sunt cu păreri bune despre ei ca și farisei. Cei care stau în el, se dau morții zilnic pentru ca el să crească, iar ei să se micșoreze, să se nimicească. Domnul Iisus spune limpede, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Acestea sunt versetele 4 și 5 de la Ioan, capitolul 15, în care vom ajunge când Domnul ne va îngădui cu studiul nostru. Farisei erau lângă Domnul Isus. Din pricina aceasta aveau păreri bune despre ei și păreri rele despre Domnul Isus. Orbul vindecat și ucenicii erau în Domnul Isus. Din pricina aceasta aveau păreri rele despre ei și păreri bune despre Domnul Isus. Farisei ziceau: Doar nu fi și noi orbi! Nici o orbie nu este mai mare și mai greu de vindecat decât aceea a orbului care nu se recunoaște orb. Când un orb zice că nu-i orb, cine îl mai poate ajuta? Trupește nu se întâmplă așa ceva, duhovnicește însă sunt foarte multe cazuri. Dar chiar dacă cineva, orb fiind, nu se recunoaște și spune în gura mare că vede bine, Mersul lui, trăirea lui și toată mișcarea ființei lui îl dau de gol. Cel vindecat de Domnul Isus devine lumină în toată purtarea lui și toți îl văd ca lumină. Voi sunteți lumina lumii, spune cuvântul, și oamenii nu aprind o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pun într-un sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa! Spune cuvântul Domnului mai departe, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragul meu, ești un orb vindecat de Domnul Isus? Trăirea ta răspunde cu adevărat aceste întrebări. Cum se deosebește lumina de întuneric? Așa se deosebește un creștin de un necreștin, adică un om născut din nou, de unul nenăscut din nou. Dumnezeu se uită la realitatea la untrică, nu la forma de afară. Să ne cercetăm, iubiților! În versetul 41, Domnul Isus le spune, Dacă n-ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, și tocmai din pricina aceasta păcatul vostru rămâne. Nimeni nu-i mai orb decât cel care nu vrea să vadă adevărul. Cine nu știe nu are păcat, nu are un păcat foarte mare, dar cine nu vrea să știe, acela să păcatul de moarte. Fariseii, aceste căpetenii religioase, pretindeau că văd și că ei sunt conducători altora și când colo, ei înșiși erau orbi, dar nu vroiau să-și recunoască orbia. Însă, adevărata lor stare se vede în discuția pe care o poartă cu orbul după ce a fost vindecat. Având pretenția că văd, ei rămân orbi. Păcatul lor, care era acela că au lepădat lumina venită în persoana Domnului Sus, rămânea peste ei. Totuși, prin harul lui Dumnezeu, dacă ei și-ar fi recunoscut starea lor și s-ar fi folosit venirea Domnului Iisus, ar fi putut să vadă iar păcatul lor nu le-ar fi fost ținut în seamă pentru că Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos venise să-i scape de starea lor nenorocită. Dumnezeu are milă de cei slabi care își recunosc slăbiciunea și îi ajută. Pe cei vicreni și mândri însă nu-i poate ajuta pentru că nu vor să se lase ajutați. Zice Sfântul Marcu Ascetul, păcat de moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar dacă s-ar ruga toți sfinții pentru un asemenea păcat al altuia, nu sunt auziți de Dumnezeu. Păcatul de moarte începe atunci când greșeala se face așezământ și adevăr. Judecata nu te mai iartă, te aleargă blestemul și te ajunge. Numai prin pocăință sinceră, prin recunoașterea păcatului și stării de păcat se ajunge la mântuire. Cu toată dreptatea marele învățător creștin, Origen spunea, dacă aveți conștiința că ați făcut greșeli, nu le ascundeți, ci descoperiți-le Domnului prin mărturisire și nădăjduiți în el, căci vă va reda sănătatea. Iată ce va face dacă îi veți descoperi păcatele. Și Sfântul Ambrozie, în privința aceasta, scria limpede. Dacă tu voiești să te îndreptezi, mărturisește-ți greșeala, căci mărturisirea curăță sufletul. Rana caută medic și medicul este mărturisirea. Bine sublinează acest adevăr și Tertulian când zice Pe cât de mult ușurează și eliberează sufletul mărturisirea păcatelor, pe atât îl îngreuiază ascunderea lor. Păcatul rămâne asupra omului până în clipa pocăinței adevărate. Când vine pocăința, păcatul dispare cum dispare roa de pe flori când se înalță soarele. Un păcat nemărturisit nu-l poate ierta Dumnezeu. Harul iertării dumnezeiești intră în viața omului numai pe poarta pocăinței. Ca să nu rămână păcatul nostru până la judecata lui Dumnezeu, să deschidem poarta pocăinței ca să primim harul iertării și astfel să avem parte de mântuire și fericire veșnică. Numai cei care n-au păcatul asupra lor, ci și l-au topit prin pocăință, au lumina dumnezeiască adevărului numai în ei de focul dragostei lui Dumnezeu. Cu versetul acesta s-a încheiat studiul capitolului 9 al Sfintei Evangheliei după Ioan. Ne pregătim acum să începem studiul unui nou capitol, capitolului 10 al Sfintei Evangheliei după Ioan, unde Domnul Isus vorbește acum despre El fiind ca păstor al oilor. Citim așadar versetul 1 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 10 în care Domnul Isus vorbește Adevărat, adevărat vă spun că Cine nu intră pe ușă, în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un telhar. Trebuie să fim culoarea minte mintei, iubiți ascultători. Repetiția adevărat-adevărat arată marea însemnătate a celor ce urmează să fie spuse. Și în lume se obișnuiește să se repete o știre importantă de care atârnă viața omului. Domnul Isus vorbea iudeilor, fariseilor, care dăduse afară pe orbul vindecat, deci era același loc unde el întâlnise pe fostul orb și unde fariseii spuneau despre ei înșiși că nu sunt orbi. Aici se aflau și ucenicii lui și orbul vindecat și mai erau și alți ascultători. După ce le răspunde fariseilor, Domnul Isus își continuă vorbirea printr-o pildă, căci pilda este, vezi la versetul 6, cu trăsături alegorice. Pilda este o icoană pastorală din viața de toate zilele a unui popor la care păstoritul era o ocupație de frunte încă din vremea patriarhilor. În această pildă Domnul Isus se arată pe sine și ca ușă a staulului și ca păstor al oilor. Arată apoi biserica și ca staul și ca turmă. Pășunea este cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura adevărului dată de Dumnezeu prin proroci și prin Fiul Său Isus Hristos. Toate aceste imagini le vom vedea pe parcursul studiului capitolului 10, pe care l-am deschis cu ocazia versetului de față. Despre păstori și despre oi se mai vorbește în Sfânta Scriptură ca asemănare a poporului lui Israel și conducătorii lui. E vorba de oile și păstorii, așa cum se arată la Ezechiel capitolul 34 și în alte părți. Domnul Isus, deci ne spune aici în versetul 1 din capitolul 10, Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Haideți acum să vorbim despre ușă. Cel din tâi lucru cu care ai a face la o casă este ușa. Ea este partea din lăuntru și partea de afară. Și dacă este iarnă friguroasă, repede dorești să intri la căldură. Dacă este noapte, intri ca să te odihnești. Dacă ți -e foame, intri în cămara cu alimente. Ușa nu o privești, ci intri pe ea, în lăuntru. Ușa face legătura dintre două lumi, cea dinăuntru și cea din afară. După cum s-a spus, Domnul Hristos este ușa. El este o persoană cu un anumit fel de a fi, cu un anumit fel de a gândi, cu o învățătură precisă și cu o lucrare cerească de înfăptuit. De numele Lui sunt legate toate acestea. Cine crede în el, cine intră prin el în staul lui Dumnezeu, trebuie să primească în sine felul lui de-a fi. Dacă ușa face legătura între două lumi, așa este și ușa Hristos. El face legătura între om și Dumnezeu. El desparte pe credincioși de necredincioși. În Domnul Isus a venit Dumnezeu la om și omul la Dumnezeu. Ușa este Hristos cel răstignit. Prin credința în jertfa lui și printr-o pocăință adevărată se ajunge la nașterea din nou. Cine nu trece prin nașterea din nou nu poate intra în împărăția vieții veșnice fericite. În biserica cea vie trupul lui Hristos, staulul oilor sale nu poate intra decât cel născut din nou care a primit firea sau natura lui Hristos. Intrarea în staul, în biserică, se face numai individual. Pe ușă nu încape decât o singură oaie. Mântuirea nu este colectivă, ci fiecare păcătos în parte trebuie să primească prin credință pentru el în mod strict personal pe Mântuitorul Isus Hristos. În staul, în adunarea celor credincioși, poate să cineva și pe altă parte decât prin nașterea din nou, prin firea cea nouă a lui Hristos. Acesta însă este un hoț care fură și strică așa cum microbii intrați într-un trup strică sănătatea trupului. Ei, nefiind de aceeași fire cu trupul, consumă vlaga trupului. Tot ceea ce nu intră prin Hristos, prin felul lui de a fi, atât în viața individuală cât și în viața colectivă, viața de adunare, tot ceea ce nu intră prin el este un hoț, iar hoțul repede se transformă în tâlhar atunci când întâmpină rezistență. Cine nu intre pe ușă, spune Domnul Isus în staul oilor, ce sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. A sări pe altă parte înseamnă a te alipi de un grup religios oarecare, fără să fi născut din nou. Înseamnă a anume forme religioase, fără să ai chipul lui Hristos în tine. Înseamnă aduce o activitate religioasă din interese egoiste interese cum am putea numi câștig mărșav, slavă de șartă, duh de partidă și așa mai departe, fără să te fi trimis Hristos. Atât învățături cât și persoane care nu vin din Dumnezeu din cuvântul lui scris, care nu au duhul unității trupului lui Christos, sunt hoți care vin să fure. Și dacă sunt descoperiți și le se opune rezistență, repede se transformă în tâlhari care junghie și omoară. Cine sare pe altă parte nu are firea natura lui Hristos și a trupului său. Ceea ce nu din Dumnezeu este vrăjmaș lui Dumnezeu, chiar dacă vine în numele lui Dumnezeu. Toate câte nu vin din duhul noului legământ sunt hoți și tîlhari. Acestea strică felul de a fi al lui Dumnezeu. În trupul lui Hristos trebuie să intri prin ușa Hristos, prin ceea ce este El, să-l ai pe el ca mântuitor personal, apoi ca domn al întregii tale vieți. Cine intră în trupul lui Hristos, primește Duhul lui Hristos și nu numai învățătura lui Hristos. Prin acest Duh poate avea el părtășie cu toți câți fac parte din trupul cel tainic, necunoscut în nume. A fi creștin înseamnă a face parte din Hristos, a avea natura lui și a avea felul lui de a fi. În versetul 2 Domnul Isus spune, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Așa cum a fost Domnul Isus când era pe pământ în trup omenesc, așa sunt și ei săi. Aceeași viață, aceeași fire dumnezeiască, aceeași chemare, aceeași trimitere și același fel de a fi. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, spune Domnul Isus, așa vă trimit și eu pe voi. Cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu bancă, va face altele și mai mari decât acestea, ne spune la Ioan 14. Iar la Ioan 15 spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Domnul Isus a fost pe pământ și miel și păstor, și rob și împărat, și bob de grâu și ogor, și jertvă, și preogertfitor. În el au fost unite toate acestea, ca să poată să ne fie un mântuitor adevărat. Dacă suntem în El, suntem ca El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Așa scrie la 1 Ioan 2 cu 6. În lumina celor de mai sus înțelegem și versetul care spune Dar cine intre pe ușă este păstorul oilor. Nu este vorba aici de vreo categorie de oameni aleasă pentru a fi păstori peste ceilalți. Nu este vorba de ierarhie, ci toți bărbați și femei sunt oi din turma lui Hristos dacă au fost născuți din nou. Toți bărbați și femei sunt păstori dacă au intrat pe ușa lui Hristos. Toți bărbați și femei formează un singur trup. În Hristos nu există sex, de citit Galatei capitolul 3, versetul 28, nu sunt nici berbeci, nici păstorițe, ci numai oi și păstori. Da, cine intră cu adevărat pe ușă, cum arată versetul nou, devine păstor al oilor, pentru că el mai întâi a devenit oaie. Cuvântul păstor din versetul acesta trebuie luat în înțelesul larg al cuvântului, adică să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, cum este a la Evrei 10.24. Domnul Isus veghează asupra noastră, dar și noi avem datoria să veghem unii peste alții, ca să nu aibă diavolul niciun câștig de la noi. În felul acesta suntem și oi și păstori. Cine se naște din marele păstor al oilor, este păstor, după cum scânteia care se naște din foc, este foc. Are firea și natura focului. Noi avem natura firea lui Hristos, suntem ceea ce este El, avem felul lui de a fi dacă în adevăr am fost născuți din nou. Facem lucrurile lui, iubim ca El, păstorim ca El, pentru că suntem ascunși în El, și împreună cu El suntem ascunși în Dumnezeu. Un adevărat păstor, caută pe cei pierduți ca să-i aducă în staulul lui Hristos, îi aduce pe pășunile plăcute și dătătoare de viața ale adevăratului cuvânt al lui Dumnezeu, îi adapă la izvoarele de odihnă ale harului veșnic și călăuzește pe căile dreptății și ale luminii Dumnezești. El nu întrebuințează niciodată ciomagul ca să lovească pe nimeni și nu umblă după foloasele lui. Ochii lui sunt îndreptați necurmați spre Domnul Iisus ca să înveți de la el taina păstoritului. Binecuvântat să fie Domnul pentru darul său în Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I121 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare. Așa via, să vorbesc limbi chiar mult, Și averia să o împart Fără dragoste nimic nu se Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierd în veci rămâne ea. Doriți să aveți dragostea, Fără ea nu primiți cununa. Răbdătoare dragostea este, Bunătate revarsă din prim, Ea iubește și iartă toate, Ea ne duce în viața veșnică. Urmăriţi să aveți dragostea, Toate pieri în veci rămâne ea. urmăriți să dragostia, dragostea, Fără ea nu primiți luna. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri în veci rămâne ea. Nu uitați să